Тарзан кинувся до неї. Присвіти, ледь змогла вимовити вона. Лука знайшов у кишені сірники, запалив один. Мартині плечі осяяло тьмяне світло, що згасло за мить. Але Лука все ж устиг зауважити руді стежечки, що прокладали собі краплини Мартиною шкірою. Бачив колір? запитала Марта, тримтячи від холоду. Лука кивнув і простягнув їй коц, що лежав поряд з балкою. От тому й жовта. Вона сіла на балку, витягла звідкись пакунок з тютюном, добре витертими руками розправила на вкритому коцом коліні напівпрозорий крихітний папірчик. Двома пальцями, указівним і великим, Зачерпнула з пакунка пучку вусатого тютюну, розрівняла його на папірці, трохи тютюну забрала, потім доклала ще. Після того легко перекинула тютюн з папірчика собі на ліву долоню, потерла долоні одна до одної, скачуючи тонку ковбаску. Піднесла руки, не зупиняючи їхніх рухів до лученого обличчя. Він відчув тонкий запах чорносливу. Марта знову перекинула тютюн на папірчик, трохи зігнувши його. Покатала ковбаску ще трохи самими пальцями. Тоді, використовуючи вказівні пальці обох рук, як валики, загорнула тютюн, кінчиком язика лизнула папірчик і заліпила. Вдоволено дивлячись на сигаретку, розрівняли її, надавши форми. Хочеш? Лука взяв. Скрутила іншу, встромила її в мундштук, припалила, затяглася. Знаєш, Академіка Вуточку? Ні, похитав головою Лука. Що, навіть не чув про нього? Здивувалась. Не чув? Тоді Марта почала розповідати. Академіка Вуточку мали вбити. Якось він отримує листа. «Любий пане, ви, звісно, подивовані цим листом, адже зовсім мене не знаєте. Щоб не втомлювати вас загадками, відразу переходжу до справи. Знаю, що понад усе в світі ви цікавитеся життєвим і творчим шляхом Михайла Семенка. Я читав усі статті та монографії, присвячені цьому великому літераторові, підписані вашою рукою. Знаю, для вас цінною буде вся інформація, що стосується Задаваки, владаря беззмінного залюднених скель, сентиментального нудного дилетанта, як він сам себе любує називати. Тож хочу запропонувати вам чимало цікавого. Я добре знав Михайля за життя, ми були близьким з ним протягом його останніх трьох років. І мені відома одна неймовірна таємниця, пов'язана зі стоянням на одній нозі і смертю поета. Без перебільшень це може стати сенсацією. І я охочу поділюся нею з вами, адже шаную вас до безмежності. Сам я теж поет, хоче далеко не такий геніальний, як мій покійний друг, доля повернула так, що я змушений доживати своє життя у вбогості та хворобах, без даху над головою і вічно голодний. Та я не скаржусь. З надією чекаю на вашу відповідь, бо відчуваю, що смерть моя не за горами, а поділитися моторошною таємницею, Єдине бажання, що залишилося. Сподіваюся, ви виправдаєте моє сподівання. З глибокою пошаною – підпис. Заінтригований академік Вуточка тут же пише відповідь. «Шановний Добродію, я більш ніж зацікавлений у вашій пропозиції, тож очікую тепер лише на призначення вами нашої зустрічі». Академік Вуточка. По скриптум Якщо це вас не образить, хотів би щиро запропонувати вам невелику матеріальну допомогу, необхідні ліки, тощо. З найкращими побажаннями – Вуточка. Незнайомець відписує. Вельмишановний пане Вуточка, неймовірно зворушений вашою добротою та щедрістю, я ще більше переконався, що не помилився у вас і недарма покладаю на вас такі надії».